Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alemin As-salatu wa salamu ala rasul muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salama teslima kathira Allahu xherran ve ju falenderojm votën për këtë ndihmë dha fole kërkojm. Ma sa do të do të bekimë të Allah qofrim i Muhamedit sallallahu alejhi dhe familjen e tij shokët dhe të jodh që ndi kemi rrugën e tyre deri në fund të kësaj vote. Ne në rondos deri më tani kemi trajtuar disa parathënie dhe informata për të përgjithshme që kanë bënë me pejgambert Allahu azhgal. Ne kemi bënë se janë të domosdoshme këto informata janë shumë të rëndësishme çapo të invituar të ndërtohen të gjitha msimet ndozimet e tjera andër këtë seri dhe këtë cikël si ligjëratash e kemi mërtuar mësuesët e njerëzimit që i bie se këta njerëz nuk kanë ardhur në tokë me tjetër përveç se dijes dhe kjo është esenca dhe kjo është baza bamirsia më e mirë dhe kontributi më i mirë që bëhet është dhënja e dijes e përhapja e saj. Prandaj Allahu xhelaluha për këtë ka porositur njerëzit më të mirë. Pejgamberi i Allahut te barekuhut alajhi sallat e kanë përhap dijen e duhur në mes njerëzve. Ndasë ngas aty ku përhapet dija të ndozën përhapen të gjitha vlera dhe virtytet e duhura. Mirpo jo dija vetëm në kufit të informimit, por eturia e mirë, eturia e dobishme e cila e ndryshon një jetë. Do të atë, pejgambertë Allah Gjellawala kanë ardhë me dituri e cila nga aspekti informatëve ka qenë esak dhe vërtet dhe ka aspekti i fuqisë ndryshimit ka qenë e mjaftushme për me ndryshun njërjun Këtu e ndy, gjirat të rëzimë që i kanë pasë pejgambertë apo dhja me sënë kanë ardhë pejgambertë Allah të varë e kotara Për ndaj edhe dini që fjale e parë që i erzbitë Muhammedit së sadhasun ka qenë i këra Nëdo, jo ju e kuptim këto lëzim të domthon uh, praktik të lidhjes së shkronjave me vetën. Por ka këni një mesazh i qartë se feja që po i shpallet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është feja dijes, është feja njohjes. Dhe kjo fe ofron njohje të caktuara, jo njohje të të gjitha fushave nga se kjo nuk ka qenë misioni i pejgamberit Allahu te bareku te ala ata kanë më njohje të caktuar e çajërt e mjaftueshme pastaj për të gjithë thënë njohjet e tjera jo në kuptimin e zevensimit por në kuptimin e mundësisë për të kuptuar gjërat pastaj si duhet dhe njohja kryesore që më te kanë pejgamberi Allahu xhellahu ka qenë njohja e Allahut prandaj edhe këtë mësuesit e vetëm që e mundoi një ditë të tillë Kanarë me njohje e cila i mundësën me njohëri e cila i mundësënit me njohët vetë në ti Dhe këta janë mësusit e vetën për këtë qështje Kanarë me njohëri që një luqë për njës tyre, ka mësi me njohët urthim në ti Kahtë dëshkënjë, qëfar dëtë ndodhë me te, pse kaonë këtë botë, e shumë tëve që i kemi përmendë Nga këj aspekt do të tëtë të njohëri që me to kanarë përgember janë dëveçanta nëse për shambull në marrë një të në kësaj bote shkollat e ndryshme ato mund të dëllojnë në cilsi të mësimit për jojnë në lejtë informatave nga se landet e saktuara për shambull fizikë, kimijë, matematikë, e këshme rrëllë mësuhën në gjitha shkollat cilsi e mësimit dëllan, normal aftësia për të kuptu më një dëllan nga shumër e thana mirë po Këtu e lanë që mësojnë, nëse në këtë shkollë nuk i mundësime o regjistru, regjistrujnë në shkollë tjetër, dhe pa po të mësime i mergati, thash me dëllim në cilësi nërmali, mirë po nëse këtë mësime nuk i marë nga pejgambert, e e grisën shkollë tjetër mi marë dikon tjetër? Jo. Në kjo është mërënësime kuptu. Nëse një uri që ka nartë pejgambert me to, janë një uri specifike nuk ofëronë në asë një dhe nuk mësohen asë ku në të të tërën, asë mësohen për mëstyre, asë një më bëjt i njërën për jetështë, nuk ka atrativ të të tërrejtë. Andrë edhe dhe vërë këtare, këta pegandar i ka lavdhru në Koran, kryeset në bëj bazën e dijes, dhe i ka urdhru që ata ta shpallin botnesht para njerëzve, që të vërgoj njerëzve, se neve nga është dhe nje dije që ju nuk e keni, Pra ndaj duhet në ndjekni Duhet në pasani E kemë përmendë edhe në maherët Se pejgambaret nuk kanë fëtuar njerëzit Që të pasurohen Nuk kanë kërkun nga njerëzit favorit saktuara La më ridëminkum gjezan e la shukura Ne nuk presim nga jo Shë problem e asë falendrim Por mërë një mësime që Zotën e ka dhonë Nga se këtu mësime nuk mund të mërë një asë kundë Dhe kjo shkan të arduke fuchizu, të për e fuqizu do mëzushmërin tonë për ndjekin e pejnëberve të Allah që të lehuar dhe marim për e tynë. Për në i baze këse i dije, i kanë fëtuar njerëzit që ta fronka burimi i këti ndryshimi dhe kësa njëhurije. Dhe marim pasën dhjene dhe, se kjo diturin nuk ka qenë tërsi informatash. Dhe kjo është veçan të e dujtë më e mësime e pejnëberve. Se nuk ka qenë tërsi informatësh, por, ata që janë ndryqunë në mësimit e pegambarëve, këto mësimit i ka ndryshun këta njerëzë, dherën në nivele marra manca, mos përta marra manca që një njëri ndryshon dherën këtë mos, që një njëri ngritë dherën këtë nivellë, gjitha këto për mos këto e mësimit dhe. Andaj aje që ima mësimit e pegambarëve, fedrën eshte pajisët me njëhori, të doma së doshme që nuk mund të gjenë asë ku në tere pasë në shkodhën e pejganë barëme, dhe dyta i hapë vetës të ti mundësi për të ndryshu për të minë gjitha fushat, si këtë që imë shembun nga jeta e pejganë barëme për këtë qështje. Ibrahim Jalifi Sallam, si kështë ka nësurën në, në merjen, në jetin 43, kër eftën të babën e ti, që të ndje këtë rrugën e birit jo përshka këtët birit po përshka këtë mësimeve i thashte ja ebeti inni qatë gjaenim në ilmi malë mje atike fëtë të bërë një ehdike siratan së huja o babim muam ka arë një dhije që ty nuk të ka arë a përshka unë e kam një dhije që të se ki nuk ki mund që i më marë asë kun Andaj më ndiq mua që t'uzohët në rrugën e duhr. Këti kanon përgëmbert e Allah të berë e këtë ala, si këtështë Ibrahime Alehizam. Mun kaab në dhije që ty s't kaab. Andaj këtë e mësus dhe, dhe të veçant. Këta kanë dhije të posashme. Dhe aj që nuk e ndjek rrugën e tyre, kurën e kurës nuk mund ton, me këtu njëri dikun të të tërë. Absoluteshtë. Bredh. Hullumë tonë, lodhët. Me po në fundë, nëse nuk ullet për në tyre, nuk i mërë të mësime, ka të ka që ka Ibrahim e të më tha qartas Ibrahim e të sëfë është në lagaritet baba i pegamberve ande i thë baba së ti ja ebeti imni qajani minil il mund ka ardi dje që ty së ka ardi, ma alëmi atike ty së ki këtë dje pa e pegamber e tjerë i thënë popëve të tyre për shambull Jakub a.s. Uh, kër është i bindur se do të gjendë të birë në ti është i bindur se Allahu Gjellë dhe Gjellë dhe të plecën të atë që i ka përmtu Të tjerët e këshën shtiri me kuptu Të tjerët e këshën shtiri me kuptu Nuk është letë ka, ka hum një njëri Dhe me hon Në dhe është ta Një budi së leveljet shpejta Bëhet fjallë minimum 50-60 vjetë ato që ka më në të përtovë ka u më shketin edhe nuk i rgjit asë një gjurë dhe pa më të me më bjetu Jakub e elë tëmë nuk e dinte si ka më bjetu Jusuf e Elisam por e dinte si ka më bjetu edhe nësë ka më e ta kru dikun që kështë Allah i kështë e thëmë me që ka më ban të shpesën gjallë me dhije Penga mert Allahu je loyap shpresë, detyria ty ne jap shpresë në Allah te barë kota. Andaj Allahu jalla jallahu fa për Yusuf thon për Yakubin alaysam wa innu la'ilmen lima'allamnahu wa lakin akthar anas la ya'lamun. Kur Yakubi alsam i tha djambetice kur thonin në portat e qytetit në Egjipt më sëherin nga një porcë, e një shumë dhja, një në të mlaj, një kush në zhëri qarë, ka mundësi, bilin në sykeq, e ju dëmëtëm. Fëtë dhe pse, doon, atë kuptim, kjo është se dhepë, unë s'ka mundësi të tjë mbërin nga, nga ajë që Allah ka të këtë uafëm. Dhe Allah gjallonë e këtë asë tha, o inë u ledhu ilmë, a i është e pajisër me dhije, nga se ne kemi mësu po shumica e tyre nuk dinin apo sheh lidhen ne kemi dhënë din Jakupit alayhiselam se shumica e tyre nuk e dinin kë dijen por nga ato që i morën përpara si Jakupit alayhiselam detyrin që ti jap shpresë, ti jap fuqi detyrin që të mson me i marr masë duhet në, bote, në bështet, rëthanat, si këtë botë por pastej ndalla me mbështet me nezum mirë rrethonat me Jahzesi duhet gjërat që dia kemi rënë na Jakupit alayhiselam gjë është kur e mori lojën për Yusuf naqson fauta qal alam ekun lekum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun ta a nuk ju dole sikur u thosha uni juve se unë e njoh Allahun ashtu sikur ti nuk e njheni e di që Allahu nuk mlan e di që Allahu çel lokomë zbatu a lahu minallahi ma la ta'lamun ta unë di për mua ashtu që nuk dini Dhe kërë dje veçan, njohi Allah të barë këtala, që tjep shprejes, të hapë parizontët majtë, pitjeve të mëda se luqet e tua nuk ka me shkohë oqë, duajot e nuk ka me shkohë në umbje. A për me pas kësë entuziasme njërju, me pas të vëlletit, duhet dje. A në këtë dje merë për i përgjabërët Allah të barë këtala. Një ashtë dhe të nërua razër, Nuhi Alehi Salam, kur vëtanë të popullet i, arsuetohaj me dhjen që Allah ka jep për thirin që e bënd të përbëdhiti unë e përdi thras juve gjypëse për mduhen ju mu gjypëse unë e përduhet tje maj menqër se jo po përshka këse mu Allah më kam su për këtë arsu duha që këtë dhje që Allah më ka dhënd unë të shpëndatë ju për e la gjellë e përmenë në sunë Araf fjallë të një të leqësam U bellugukum risalati rabbi U ansahullakum U a'alamun min Allahi ma la ta'alamun U nuk jam tete për Se kumtëj Mesajtë Allahut U nuk shëllëj vazhdimesh Gësë u në di për Allahun Açka ju nuk dine Qëka dëmë të iluhë e alësam Açka njësë nuk dine Nuhë e alësam në këtë rast U dojnë të që dëmë U në një Allahun Açka njësë nuk dine U në në në në në në në në në në në në në në në në ju më shërën, ofërën falje, por në momentin kur jo e keqëpërdoni këta fatizim, nuk përfitin nga këta fatizim, Allahu Gjallahu i dënan, une këta ripa Allah, nuk nuk e dini, ju mund të rqojnë me shpesat kota, ju mund të rqojnë me imaginata, po une di këtë që ju nuk e dini, që ka diturja përgambarës Allah Gjendevara, une di e që ka ju nuk e, nuk e dini. Pastaj, të shumë të nëmë bë, duhet duhet bikë shembuj të këti prezentimit të dies, që ja tham popullatë tyre po qe na ditë me leju shunit para mësu kurse ne pastë luhin an çe përpara më pas ibrahimi an çe përpara më ton nuk kam mësuar as çka s'kam mësuar ti ndaj rënë këtë shkoll mëso këtë mëre këtë mësimë seriozisht edhe në kuptim të informimit këtë mëso harrojm edhe ne kuptim të informimit po edhe, në kuptim, të, të ndikimit, edhe në kuptim të ndikimit edhe kuptim të ndikimit sigurisht do të mësojm tutje për ndikimin e kësaj dije pasaj në fusha të dëshmitës كنجي ويقونا ويبرتو درستط تنور صليح وعليه السلام اي ثا ببطتي قال يا <سؤال> قومي أرأيتم إن كنتوا على بيينة من ربي وآتاني من رحمة فمن ينصر من الله إن أصيتوا فما تزيدون نيغين التخسير ثا <تخصير> صليح وعليه السلام <أقومي> او <أقومي> ببطهم <أقومي> <أقومي> <أقومي> Nëse unë jam në dhije të qartë, nëse unë jam në njëhërit të qartë, për atë që ma kam suzu të jemë, dhe Allahumë më kam shru në këdhije, e unë nuk e përhapi, e unë nuk e zbatej këdhije, që fa punën kërnjën të kalajgjë dhe uala, përvecë se, përve se mjështënit të laushat edhe humbjen, Unë e këtë dhije që Allah po me, me, me zbatu, ka dhënë Tësadiju Harisat Po për të ti Unë këtë dhije këmë pa tjetër Me e shpëndot dhe këmë pa tjetër me e zbatu Këse kjo është mëshir nga Allah qëllëvara Shikoni është Mësimi përgambarëve është Mëshir nga Allah të barë këtala Mirë po në momenti ku në rio Nuk e shudëzën këtë mëshirë Nuk mësën nga këtë mëshirë Atëre realisht nuk i ka shkaktur vetë i të të të përse, afrim ka, hinim e laut dhe shtim të dënimit. Do të tëtë, kjo që pegember ka të kanë thonë, krasoj që më ka orë nga laut, di për lanë, dhe kjo e fund e salinit, alisam je për kuplu se, nuk është kjo diturit që kanon pegember në te, do të tëtë një loj, e, që është të që ka për me teke të njëriot, ka për me qefët të njëriot, apo të qka si kurse për e përra e kompenzushme. Ose i mabë e fitan, ose i len e humbë. Nuk ka të të rëzgjidhje. Ndërso të nëzër në mësimit e lojve tjera, nëse ti nuk i mabë, a humbë? A dhe tërërshë dirjen? A e humbë dënjon? Jo, tërë. Po, në mes të njërë duke pas eksperta, pa tjetër, të fuqëve të ndryshme. Por jo, gjdo njëri ka me përshat të lëmi. Për shumë, a kena të gjithë obliga obligative edhe a kena të dëmërës dëshme për me qenë të uzuar edhe për me qenë të shpëtuar të gjithë me një of një matematikën? A kena obligative? Jo, mëta. A më duhet mësën të në këndikush është ekspert i kësë lëmija, më dhe mija, që nga imësën, gjerë elementare asni hera basmela zu kurdja nga këtu disolond jeta ec. Ës nuk nuk hum njeriu. Nuk kuptim të lehtëtes dëvijimit të këtyre rrob. Pa anëmvesu ka di largasahet me rëndsi, por dua them raport me individin. Mirë, por nuk është çështë këtu me detyrinë pejgamberve. Këto detyria është e nevojshme për çdo qen. Obligative që shpëndohat, obligative që të msohet, obligative të mirë. Nga sallallah tbarak tuda, o Ture pe gamar buka dhan këto mësime. Do të shtut. Pegëmbëllt Allah azhgal kanë qenë gjithmonë të etur për kadije. Nëse ata që Allah i ka mësuar, po ndrollëzon. Me shpallje kanë kërku, kanë kërku shtim të dijes. Dhe në momentin kur e kanë nisë të kamë mësuar diku më tepër, kanë brauka e dia. Si duhet tjetë qasë e në kashikës e dhije? Sëtë njerë fa të këtësisht nuk, nuk japën interesit mjaftu shumë, nuk janë gjendim e sakrifiku sa duhet për me imsu atë që ka ka në pegamër me ta. Musa, Rehi, Sera, Medeni, ishte mjaftu shumë i di shumë, nga sikështë nga pegamberte përzidhër të latë të varë kutara, nga pegamberte përzidhër të latë gjellë gjelani hu. Dhe nuk i duhe i di e ndo ku i të tërë, mi aftushëm din të. E po kuptoj se ka një njëri që di din dhëqka që mu sa atëm nuk din, din dhëqka. Qëfar bere, nëhet i dhërë krysh, ta në regullaj i din këtë pun, po edhe në di mi aftushëm. Jo, mori rrugë gjatë, ose kërëtë në surën kefë, mori rrugë gjatë, të lafshme, me sakrificat që të shkëm e mësu të këk hidri, gjitha që i ka ditë. A kam su Musa, Alicën, në që ka trej për hidrit? Trej di që ka kam su? Ja. Betëm e kam su nga hidri, kam su, dhe me thonë, zbatimin praktik të asoqit në musa, alicën. Më shambull, kër e ka thy e, një pjesë ta njës, kër e ka prish hidri, Nuk dhëmë, Musë ështëm që, që e të bo, që e të bërë? Që shpjo përshë njerëzvanien? Këta njerëz në ofruon shërbim? Këta njerëz anë imun? Të pjo përshë anë njerëz me? A e është ragim illëgjekshëm i Musë ështëm? A është kjo ragim illëgjekshëm? Po. Normal. Mirë pa pas taj, kërë dërën e tja, i tha, Unë fundë pasaj, kërë ja spiegaj që ka ndonë, ka qenë një mratë në pjesë në tjetër bregut të lumet, i cilin merte dhe uzurpante anije që ishi në regull. Nëse anije kështë nëndet metë, nuk e merte. E këta njërës nuk kanë borimë në përforizimit të tjetër post këta anije, e prisha që mos t'jome mretë. Musa e tësa me papytë, para kësaj, është një mbratë atje, edhe pjohë prishëm pa ka një që më si e mërë që e kështë për Musa Alcën? Po, normal. Ndhe Musa Alcën nuk mësojt e që ka tre piti që s'ka dit. Por e mësoj një mënyut pak më në ryshe. Edhe qëllimi komplet i kësa ishte se kamën si dikush me dit një që ka t'i nuk dhin. Shë? Nuk, uh, hendini, a ne i sëmë e ka dit sa që e ka një mrat, ka bo dhe prime. E ka dit, sa i djalli ka me kën djalli keq. Pa Allah ka më Me në gjithat, Musa alësëm kërkën të nga hidri që t'i lejante me ndjek hidrin me mësupitin e tëpëm. A ka pasë Musa alësëm mundësi të nëzëm, pa hidrin, me shkun gjenat, po vëllafën. A ka mujtë Musa alësëm me adhrua langë gjëllora komplet të mamë që është duhet, pa hidrin alësëm, a ka mujtë? Po, ka mujtë. Me në gjithat, veç pëse bëjt fjoa për iqka që të thështon të diturin, në gjithaj Musa alësëm me më alësë nëse ishqin të etur për diturin që mon, e, e shtë të besimin, diturin që i shtë të njërit për allon të barë këtë të të në. Pre këtë duke me vëndezu që do besim tonë. Sa hëtë e rëndës shme dhija? Sa është bëmirësi për apja dhijes? Dhe se sa është më rëndësi që në këto ban ka gjithë do kusht të ullet? E të mësën, për atë që na kam sot pejga mërët Allah ta zëzër. E përta është n por edhe një hori që bën ndryshime ndikimin e jetën e një azo. Njëhësi pejgamberëse ason mban të vazhdon, për aftë të diën me njerëzve. Dhe ku njerëzit bën diçka në kundërshtim me dije, çajmë santë. Në armëtën e devoshurie e caktuar përshëmbol. Pejgamberi sonë i çortante me këtë epërsitë dijes e Krishtlindjes. Me këtë epërsitë dijes e Krishtlindjë. Por shama sigurisë të smetëm Bukhariu edhe muslimin e sahihet e tyre me një rast pejgamberi s.a.s. i, i kishtelijuar niso gjera e që disa përshukët e tyre nuk e shihni që me i bo ato dheprime nuk e shihni që rronë me i përdur ato lesime se ragoj pejgamberi s.a.s. قال محمد صلى الله عليه وسلم ما بالو أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه بس دسان يارز دسانسون لارغون قاياة شاء انا بأي انا بأي بأي اتنوك بأي فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خاشيا باتوا من الله نمازا ون أن يهى الله من يسير dhe mos e ti për të dhruhem atij. Po, në këtë rast dituria e nënë e pejgamberën na mëson që me përdor solësime. Nostra mendim në rrugë ç'njerëzun, jo valla kjo unë nuk mua këto më bën namën kësaj të dashurisë. Shekondo na mëson rrugën mesatarë. Na mëson dashurinë të duhur. Dhe këtu pejgamberi çfarë? Unë jam më di kush mëse jo. Jo kuptim të lavdrimit. Për të, uh, uh, për të ngrit në biko këtë njëzëndarë ka sëj, këtë përgëmërës të kambo, së kam pasë nevoj, për të përshmërë se onë një mësusi, onë një mësusi, onë një mësaj. A në nga një të nërëzë ndodë, në zbimë shamën për këtë, vesh, dhume përmbydme këtë fundit, ka në të vjenjëri për shamën edhe këpëm mëkatë sa këtuarë. Dhe tash më nuk eshetu dhe të penduhet. Dhe tjo Allah, këmboj gjënaon, një thush, Allah u ka thonë të falë, shri ka, Allah u ka thonë të falë. Dhe tjo, ajo Allah, që a këmbojnë, dhe më bojnë ma, dhe hon, ma i kujdeshëm, ma i edukuar me Allah, së fjallë të Allahut. Allahut ka thonë, ose dhe simë së këtuar, ose me përëm së këtuar, që njerë mundi kënë rrugë, doshme të forrat e prime caktuat apo këngullën ndihmin e tij për shkak se nuk e morën diën nga pejgamberi Allahu t'i shoqëroj. Ëh çdo shën në dunë jotë, çdo teprim, çdo lehtëci, çdo devim është pikërisht për shkak të mungesës së mësimit të, të pejgamberëve dhe dijes së tyre. Sikurse dëshmua me fjalët e pejgamberëve, mohon në ajetin e ndryshëm që këta pejgamber ju drejtuan popujve të tyre. Për ta syë Kjo është dëshmia e Allahut Azza wa Jell, se këta janë mësueset. Ktu janë argumentet kuranore të shpalljes që flasin se këta janë burimi i njohurive të domosdoshme që ne na duam. Të saktë njohuri tash. Vin vetëm nga pejgamberët, an informator që gjithsesi na duam, por edhe që realisht e bën ndihmën tek ne ju. Si ndikon dia pejgambera? Dhe si bënin ndryshim përgember me këtë dhije, është vazhdojmë tash duke e detajzuje dhe ma tepër, praktikisht këtë dëvërtet që ka përgember të lau të barë këtë ala. Manditoria është, përgjëm e kështorë, oferta kryesur e përgemberve. Pëgember të nuk kanë ofru ndo një pozitë, nuk kanë ofru pasuri, nuk kanë ofru favore, caktuar në këtë dunjo, a ta kanë ofru dhije. Ajë që do me mordije, vjenë këto. Mërtashtu e njëherë e buhorera vajtjallat të alanhu, ma që ka vëdikë pejgamberi sasallë. Ka talë në tregë, edhe i ka thonë njënzë, e një habit më stimali, ndërsa në gjamit pejgamberit sasallë ose përshpondahat, trashtëgjimia ti. E njësë kërë ka një kërë tjore në trashtëgjimia, Jam në ojë po shpëndam në tështë pejgamberit alay salam në ne pasuriet e caktuar e kam vëra punë shpejt drejtin xhamis kur kam në xhami çavejit dikush më mëson kuran atje ja, dikush hadithe këtu dikush më mëson fik këtu njerëz më mëson e kaon te anadhire të xhimia që anadhire sa kjo është xhimia pejgamberit alay salam e shteka do sikur se kaon pejgamberis ose al ulama warathatul anbiya Djetarët janë të rrashkim të ardhë e pegamberëve Wa inë në lëmbiaë Lëmë nërrithu dinarën vë dhirëhamën Pegamberëve nuk kanë nërmë pastyune para, dinarë, me shpëndo me shpëndo me shpëndo Inë nëmë verrëthu lë ilmë Kanë nën pastyje dhije Fër men eqëdhe hu Eqëdhe bi haddhin wafir Kus e ka marrë këtë dhije, këtë hisë Qëtër për pegamberëve e ka marrë hisën matë mirë të mundshme Mas në fakalia, hahosh në fak, që thonim do na shit. Mas në fakalia në 2003, e hisëne, që ka marr hisën e dije se pejgamberi ka mësuar mas mas hyn apo. Ai ka pasur puna e madhe. Me marr dijen që kanë pejgamberi i Allahut asoj nga sekta, njerëz këta ndaçi i qyse me ndjendriturit, që kanë me ndëndrit. Qitan për paraimtorët, për mësuesët. Qase këta kanë me dije që njerëz kanë shumë nevojë për të dhe pa këtë dije mbetemi në erës të vazhdueshme edhe lajthitim e bëhemi pastaj letë të manipulushëm nga ana e shejtanit apo shejtanë ndryshëm që mezi priten që të bie terrri e pastaj të vazhdojmë me intrigat e kurthës së tyra. Allah na uzot nga rrugën e rret. Allah na mëson që të marr me këtë dije, të pajisemi, por dihet shëndoshë do bëhesh me çfarë na lëviz, me zonëzmat tona, rregullon çështjet tona, rregullon ndonjën tonë si duhet. E si bëhet kjo? Do ta mësojmë shon vim me Më simetarshme të pejgamberit. Zotëris përdoret me kaq për sot, sallallahu alaihi Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi wasallam kësaj shumë.